28. Кімната, до якої затягнув його гешер, здалася Джейкові стартовою шахтою міжконтинентальної балістичної ракети «Мінітмен», прикрашеною пацієнтами психлікарні. Частково музей, частково вітальня, а частково нічліжка, де отаборилися гіпі. Простір над головою впирався у заокруглену стелю, підлога, опущена на 70 чи 100 футів униз, теж була округлої форми. А на єдиній стіні, скрізь, вертикальними лініями тяглися різнокольорові неонові трубки – червоні, сині, зелені, жовті, помаранчеві, персикові, рожеві. Біля стелі і підлоги шахти, якщо це була вона, ті довгі трубки збігалися разом, утворюючи веселкові вузли. Сама кімната, у якій за підлогу правили іржаві ржаві залізні грати, була піднята приблизно на три чверті від дна капсули. Бо куди грати були встелені килимами, подібними до турецьких. Пізніше Джек дізнався, що такі килими ткали в баронії Кашмін. Їхні кути притискали до підлоги важкі скрині, оббиті міддю, торшери чи низькі ніжки крісел, завалених усіляким непотребом. Інакше килими просто тріпотіли б, наче паперові стрічки, прикріплені до вентилятора, бо знизу постійно дмухав теплий вітер. Інший вітер, що надходив з круглого скупчення вентиляційних отворів, подібних до тих, які вони бачили в тунелі, гуляв на висоті приблизно 4 чи 5 футів над головою в Джейка. На дальньому боці кімнати були двері такі самі, як ті, крізь які вони з Гешером увійшли сюди. У Джейка зародився спогад, що це продовження підземного коридору, який тягнеться шляхом променя. У кімнаті було шестеро людей, четверо чоловіків і дві жінки. Джейкс здогадався, що це вище командування сивих. Звісно, за умови, що досі було, ким командувати. Жодного молодого обличчя він не бачив, та все одно всі ті люди були в розквіті сил і дивилися на хлопчика так само зацікавлено, як і він на них. У центрі кімнати, недбало перекинувши масивну ногу через бильце крісла, завбільшки строн, гордовито сидів чоловік. Виглядав він як хтось середній між вікінгом і велетом з дитячих казок. Тільки срібляста стрічка була зав'язана довкола біцепса, через одне плече перекинуті піхви для ножа, а на шиї висів якийсь дивний амулет. М'які шкіряні штани, запхнуті у високі чоботи, щільно облягали тіло. На одному чоботі виднілася жовта пов'язка. Брудне біляве волосся з сивизною каскадом спадало до середини широкої спини. Очі були зелені й цікаві, як у шкідливого кота, старого й досвідченого, який проте ще не втратив витонченого смаку до жорстокості, що в котячих колах вважається забавкою. На спинці крісла висіло щось подібне до престарого автомата. Придивившись пильніше до прикраси на грудях вікінга, Джейк побачив, що це скляна коробка у формі труни, підвішена на срібному ланцюзі. Всередині крихітний циферблат годинника показував 5 хвилин по третій. Під циферблатом гойдався маленький золотий маятник, І навіть попри тихе сичання течії повітря, що циркулювало внизу і вгорі, Джейк почув тихе цок-цок. Стрілки годинника рухалися швидше, ніж зазвичай, і Джейк зовсім не здивувався, коли побачив, що вони крутяться не вперед, а назад. Він згадав крокодила з Пітера Пена, того, що ганявся за капітаном Гаком, і потай всміхнувся. Але від погляду Гешера ця посмішка не сховалася. Пірат замахнувся на хлопчика рукою. Джейк сахнувся, затуляючи обличчя руками. Помітивши це, цок-цок кумедно насварився на Гешера пальцем, мовляв, такий-сякий. «Ну-ну, дарма ти так, Гешера», – сказав він. І Гешер миттє опустив руку. Вираз його обличчя повністю змінився. І якщо перед цим воно не виражало нічого, крім тупої злоби та якогось хитрого, мало не гумору, то тепер він був сама послужливість і обожнювання. Як і всі інші присутні в кімнаті, у тому числі і Джейк, Гешер не міг надовго відвести погляд від Цокцока. Його очі самі поверталися до велетня. І Джейк чудово розумів чому. Цок-цок був єдиним у тій кімнаті, хто виглядав цілком життєрадісним, цілком здоровим і цілком живим. «Ну, раз ти так кажеш, то не буду», – сказав Гешер. Проте перед тим, як звернути очі до білявого велетня на троні, він обдарував Джейка зловісним поглядом. Але ж він такий упертий, Цокі, страшенно впертий, Цокі Він до біса впертий, і як хочеш знати мою думку, то його ще вчити і вчити Може, і люди будуть Коли я захочу знати твою думку, то спитаю тебе про неї, відрізав Цок-Цок І зачини двері, Гешера, ти що, в кошарі народився? Темнокоса жінка пронизливо розсміялась, наче ворона закаркала Цок-цок так на неї зиркнув, що вона миттю принишкла і перевела погляд на грати підлоги. Двері, крізь які Гешер затягнув Джейка, насправді були подвійними. Джейк згадав, що в нормальних, науково-фантастичних фільмах саме такий вигляд мали люки космічних кораблів. Гешер зачинив обоє дверей і повернувся до Цок-цока, великим пальцем руки показуючи, що, мовляв, все вже гаразд. Цок-цок кивнув і з проквола потягнувся до кнопки в предметі омеблювання, що нагадував кафедру в лекційній аудиторії. Десь у стіні почав шумно працювати насос, і неонові лампи відчутно втратили яскравість. Тихо засичало повітря, і круглий клапан на внутрішніх дверях повернувся, замикаючи їх. Джейк зрозумів, що, мабуть, на зовнішніх дверях відбулося те саме. Поза сумнівом, вони перебували зараз у якомусь бомбосховищі. Коли насос заглухнув, довгі неонові трубки знову спалахнули притлумлено яскравим світлом. «Ось так», – вдоволено сказав Цок-Цок, і почав згори донизу роздивлятись Джейка. У хлопчика з'явилось дуже неприємне відчуття, що його наче каталогізують і відправляють у архів. всі живі живі-здорові, тепло і затишно, як у вусі. Правда, Гуце?» «А тож», – озвався худорлявий чоловік у чорному костюмі. Все його обличчя було вкрите якоюсь висипкою, яку він затято роздряпував. Я його привів, сказав Гешер. Я ж казав, що ти можеш на мене покластися, і я не підвів, правда ж? Правда, підтвердив цокцок. Істинне, у мене були певні сумніви щодо того, чи зможеш ти запам'ятати пароль, але. Чорнява жінка знову каркнула від сміху. Не перестаючи ліниво усміхатися кутиками рота, Цок-Цок повернувся на півоберта, і перш ніж Джейк зрозумів, що відбувається, що по суті вже відбулося. Жінка вже заточувалася назад від здивування й болю, вирячивши очі та вхопившись руками за якийсь дивний виступ у грудях, якого ще мить тому там не було. Хлопчик збагнув, що повертаючись, Цок-Цок зробив якийсь блискавичний рух рукою. Тонкого білого руків'я ножа, що стирчало спіхов, які висіли на плечі в цокцока, вже не було. Він магічним чином опинився на іншому боці кімнати, в грудях темнокосої. Цокцок -цок витяг його спіхов і ж бурнув так швидко, що навіть Роланд навряд чи зміг би у цьому з ним зрівнятися. Все це скидалося на якийсь страшний фокус. Решта тільки мовчки дивилися, як жінка хапає ротом повітря і робить крок в бік цок слабо тримаючись за руків'я ножа. Ось вона вдарилася стигном об один із торшерів, і той, кого цок, -цок назвав Гудсом, стрімко метнувся вперед, щоб не дати йому впасти. Сам цок, цок не поврухнувся. Він і далі сидів, закинувши ногу на бильце свого гроноподібного крісла, і з лінивою усмішкою дивився на жінку. Зачепившись ногою за килим, вона повалилася вперед. І ще раз цок-цок продемонстрував моторошно блисковичну моторність. Він зняв ногу з бильця і щосили вдарив нею чорняву жінку в живіт. Вона полетіла до стіни, кров бризкала в неї з рота і заплямувала меблі. Вдарившись спиною об стіни, вона сповзла на підлогу і так і застигла, опустивши підборіддя на груди. Джейк подумав, що вона схожа на мексиканця з якогось фільму, мексиканця, що втомився і сів покуняти під глиняною стіною. Він не йняв віри, що можна так швидко з живої перетворитися на мертву. Під світлом неонових ламп її волосся здавалося напівчервоним напівсинім, у скляних очах, що дивилися на цокцока, навіки застиг подив. Я її попереджав, щоб не сміялася. Тільки й сказав Цок-Цок, і -цок. перевів погляд на іншу жінку, роду й листо, що скидалася на довжелезну фуру. «Хіба ні, Тілі? А тож, — митью піддакнула Тілі. Її очі блищали від страху і збудження, язик несамовито облизував губи. «Казав і не раз, клянуся, хай мене грім поб'є!» «А вже ж поб'є, бо ти така жирна, що тебе гріх не побити», – сказав Цок-Цок. «Брендоне, принеси мені ножа, і зітри з нього те смердюче лайно, перш ніж мені віддавати». Низькорослий, кривоногий чоловічок кинувся виконувати наказ. Спочатку ніж не піддавався, здавалося він міцно застряг у грудній клітині нещасної. Брендон злякано озирнувся через плече на Цок-Цока, потім смикнув сильніше. Втім, Цок-Цок здавалося геть чисто вже забув і про Брендона, і про жінку, що в буквальному розумінні померла від сміху. Його блискучі зелені очі вже знайшли собі іншу забаву, яка цікавила його значно більше, ніж не біщиця. «Підійди, хлопчику», – сказав він. «Я хочу тебе роздивитися». Гешар так штовхнув його в плече, що Джейк заточився, і впав би, якби цок-цок не вхопив його міцними руками за плечі. А коли хлопчик знову міцно став на ноги, велетень узяв його за ліве зап'ястя і підняв руку. Його увагу привернув Джейків сейко. «Якщо це те, що я думаю, то це точно передвіщення», – сказав Цок-Цок. мені, хлопче, що це в тебе за сігул?» Джейк уявлення не мав, що таке сігул, тож міг сподіватися хіба що на прихильність долі. «Це наручний годинник, але він не працює, містере Цок-Цок». Зачувши це, Гуд спирхнув зі сміху і худко затулив рота долонями, бо Цок-Цок красномовно на нього озирнувся. Але за мить він знову подивився на Джейка, і його спохмурніле лице осяяла усмішка. Ця усмішка була такою привабливою, що майже змусила забути про те, що біля стіни сидить не кіношний мексиканець, у якого сієста, а мертва жінка. Дивлячись на цю усмішку, хотілося забути, що довкола самі божевільні. А цок-цок, схоже, найбожевільніший божевільний з усієї психлікарні. «Наручний годинник!» Киваючи, сказав Цок-Цок. «А тож дуже підходяща назва. Він же на руці. І на те він і хронометр, щоб показувати котра година. Правда, Брендола, Тіллі? Гешера? Усі радісно закивали. Цок-Цок обдарував їх переможною усмішкою і знову повернувся лицем до Джейка. І тепер Джейк помітив, що хай там якою переможною була та усмішка. Зелені очі Цокцока залишались неусміхненими. Вони були такими, як завжди. Холодними, жорстокими і допитливими. Він потягнувся пальцем до Сейко, який зараз показував 7.91 ранку і вечора водночас. І рвучко відсмикнув його, так і не торкнувшись скла над рідкокристалічним дисплеєм. «Скажи мені, любий хлопчику, це й твій, як ти кажеш, годинник. У ньому є пастка?» «Що?» «А, ні, жодної пастки в ньому немає». Щоб наочно це продемонструвати, Джейк приклав пальця до скла годинника. «Це ще нічого не доводить. Вона не спрацює, якщо ти налаштував її на своє тіло», – заперечив Цокцок. -цок. Він говорив таким гострим презирливим тоном, який обирав Джейків батько, коли не хотів, щоб люди запідозрили, що він не бальмеса не тямить у тому, про що говорить». Цок-цок зиркнув на Брендона, і Джейк зрозумів, що він зважує всі за і проти того, щоб змусити кривоногого торкнутися годинника. Але потім він відмовився у цієї думки і знову подивився просто Джейкові вічі «Якщо мене вдарить струмом, мій маленький друже, то за 30 секунд ти вдавишся своїми гарнюнями іграшками, які я тобі відріжу, і запхаю до рота». Джейк важко ковтнув слину, але нічого не сказав. Цок-цок знову простягнув пальця і цього разу вже торкнувся циферблата Сейко. Щойно це сталося, як цифри на годиннику обнулилися і знову почали відлік. Цок-цок притулив пальця і звузив очі, очікуючи болю. Та коли нічого не сталося, в кутиках його очей вперше за весь час з'явилися зморшки справжньої посмішки. Мабуть, подумав Джейк, його тішить власна хоробрість. Але здебільшого посмішку спричиняли простий подив і цікавість. «А можна я візьму його собі?» – вкрадливо промуркотів цок-цок. «О, скажімо, ти мені його подаруєш на знак пошани до мене? Я обожнюю годинник мій любий юнача. Отак, обожнюю. Дуже прошу». Джейк Миттю зняв годинника з зап'ястя і опустив у велику долоню цок-цока, що застигла в очікуванні. «А в нього манери, як у маленького шовкодупого джентльмена, радісно сказав Гешер. «Колись давно за такого відвалили б кругленьку суму, Цокі. От, приміром, мій батько». «Твій батько здох від мандруса, і навіть пси не захотіли б жерта його зогнилий труп», – перебив Цок-Цок. «Столипелько, йолопе!» Спершу Гешер розлютився, а потім злість зникла з його обличчя, поступившись з пантеличеністю. Він упустився в найближче крісло і принишк. Тим часом Цок-Цок зачудовано роздивлявся подорожувальний ремінець Сейко. Він розтягнув його, відпустив, знову розтягнув і знову відпустив. Вклав у отвір, що відкрився між ланками, пасмо свого волосся і радісно засміявся, коли його затисло в браслеті. Врешті-решт він просунув у браслет руку і підняв його до середини передпліччя. На думку Джейка, сувенір з Нью-Йорка виглядав там дуже дивно, але він промовчав. Неймовірно, вигукнув Цукцок. Де ти його взяв, хлопча? Тато й мама подарували мені його на день народження, відповів Джейк. Гешер нахилився вперед, мабуть, хотів знову натякнути на викуп, але уважний вираз обличчя Цукцока змусив його передумати, і пірат знову мовчки сів. Невже? підвів брови Цукцок. Він щойно знайшов маленьку кнопочку підсвічування циферблата і тепер без перестанку натискав її, спостерігаючи, як запалюється і гасне світло. А потім подивився на Джейка і очі звузилися до яскраво смарагдових щілин. «Скажи, хлопче, цей годинник працює на двополярній чи на однополярній платі?» «На жодній!» Відповів Джейк, не бажаючи зізнаватися у своєму невігластві, та не підозрюючи, що тим самим створює собі купу проблем у майбутньому. «Він працює на нікель-кадміївій батарейці, принаймні я так думаю. Мені ніколи не доводилось її міняти, а інструкцію я давно загубив». Цок-цок мовчав і дивився на нього довгим-придовгим поглядом. І Джейк злякався, бо зрозумів, що блондин вирішує, чи бува хлопчик із нього не глузує. Якби йому здалося, що Джейк таки глузує, то білі приниження, яких він зазнав дорогою сюди, були б квіточками, порівняно з тим, що готує для нього Цок-Цок. Зненацька йому захотілося змінити плин думок Цок-Цока, захотілося так, як не хотілося нічого в світі. І він бовкнув перше, що спало на думку. «То був твій дідусь?» Цок-Цок здивовано підняв брови. Він знову поклав руки Джейкові на плечі, злегка стис, і хлопчик відчув феноменальну силу, що в них пульсувала. Якби Цок-Цок захотів стиснути руки міцніше і ручку притягти Джейка до себе, то його ключиці хруснули б як олівці. А якби Велетин його штовхнув, то, мабуть, зламав би йому спину. Хто був мій дідусь, хлопче? Джейк знову окинув поглядом масивну шляхетну голову і широкі плечі. Йому згадалися слова Сюзанни. «Роланде, поглянь, який він великий. Мабуть, його довелося намастити жиром, щоб запхати в кабіну. Той чоловік у аероплані. Давид Спритний». Від подиву і недовіри очі цокцока стали круглими. А потім він закинув голову і розроготався так гучно, що від луння полинало в склепіння стелі над їхніми головами. Інші тільки нервово посміхнулися. Проте ніхто не наважився відкрито розсміятися. Надто після того, що спіткало жінку з темним волоссям. «Ким би ти не був і звідки б не прийшов, ти найкрутіший хлоп з усіх, коли старий Цок-Цок зустрічав за багато років. Спритний був моїм прадідом, а не дідом, але ти майже вгадав. Правда, Гешера? Друже ти, мій милий. «А тож, – підтвердив Гешер, – він крутий, це точно, але все одно дуже впертий». «Так...» Задумливо мовив цок, цок Його руки стислися на хлопчикових плечах, і він притягнув Джейка ближче до себе. Ближче до свого усміхненого, вродливого, божевільного обличчя. «Я бачу, що він впертий. Почах видно. Але нам під це виправити. Правда ж, Гешера?» «Він не з Гешером розмовляє», – подумав Джейк. «Він розмовляє зі мною». Йому здається, що він мене гіпнотизує. І, мабуть, так і є. А тож, видихнув Гашер. Джейк відчув, що потопає в тих широких зелених очах. І хоча цок-цок насправді ще навіть не починав його стискати, йому вже бракувало повітря. Він зібрався з силами, щоб позбутися чарів блондина і знову видав перше, що подумалося. Так загинув лорд Перт, і земля здригнулася, коли він впав. Ці слова подіяли на цок-цока, наче прямий удар в обличчя. Він сахнувся, зелені очі звузилися, а руки боляче стисли Джейкові плечі. Що ти сказав? Де ти це почув?» «Сорока на хвості принесла», – підкреслено нахабно відповів Джейк, і наступною миті вже летів через усю кімнату. Якби він ударився об вигнуту стіну головою, то втратив би свідомість, чи взагалі розпрощався з життям. Але сталося так, що він ударився стигном, відскочив від стіни і упав на залізні грати підлоги. Неначе п'яний він потрусив головою, озирнувся і побачив, що сидить притул до жінки, яка насправді не відпочивала. З губ зірвався крик жаху, і він швидко поповз геть. Але Гуц вдарив його ногою в груди і перевернув на спину. Якусь мить Джейк лежав, хапаючи ротом повітря, і дивився на веселку в тому місці, де сходилися неонові трубки. А тоді в поле його зору потрапило обличчя Цокцока. Губи велетня стислися у вузьку рівну смужку, щоки пощили жаром, а в очах причаївся страх. Скляна прикраса у вигляді труни, яку він носив на шиї, гойдалася в Джейка перед очима на срібному ланцюжку, наче повторюючи рухи маятника крихітного старого годинника, що містився всередині. Гешер казав, правду. Цок цок ухопив Джейка за барка і підняв на ноги. Ти впертюхи на хаба, але зі мною цей номер не проканає, хлопче. Зі мною ти будеш тихий і чемний. «Ти чув коли-небудь про людей, яким уривається терпець?» «Так от, у мене цього терпцю взагалі нема!» «Хто завгодно тобі підтвердить, що я навіки вкорочував язика всім, хто насмілювався мене дратувати!» «Якщо ти коли-небудь заговориш зі мною про лорда Перта, бодай раз, бодай однісінький раз, я зірву тобі скальпи, пообідаю твоїми мізками!» «Я не терпітиму всіх цих історій, як про непруху в колисті сивих. Затямив!» Він струсунув Джейка, як килимок, і хлопчик розплакався. «Затямив, га?» «Так, добре». Він поставив Джейка на ноги, і той нетвердо захитався, витираючи мокрі очі. На його щоках залишалися темні патьоки, наче туші для вій. «А тепер, мій юний нахабо, ми проведемо сеанс питань і відповідей». «Я питаю, ти відповідаєш, ясно?» Джейк не відповів. Він дивився на панель вентиляційних отворів, що упорізувала кімнату. Цок-цок ухопив його двома пальцями за носа і розлючено стис. «Питаю, ясно?» «Так!» – закричав Джейк. Він знову дивився цок-цокові в обличчя, плачучи вже не тільки від жаху, а ще й від болю. Він відчайдушно хотів знову подивитися на вентиляційні грати. Хотів пересвідчитися, що побачене там не просто вибрики наляканої перенапруженої свідомості. Але не наважувався. Джейк боявся, що за його поглядом прослідкує ще хтось. Швидше за все сам Цок-Цок. І побачить там те, що побачив він. «Добре». Цок-Цок потягнув Джейка за ніс до свого крісла. Там сів і закинув ногу на бильце. «Побазікаймо трохи. Почнемо з твого імені». Та що, як там тебе звати? Джейк Чемберс. Через стиснуті ніздрі його голос звучав гугняво і невиразно. Ти наці, Джейку Чемберзе? Якусь мить Джейк не міг торопати, про що питає Цок-Цок. Я не розумію про... Але Цок-Цок тільки поводив його носом туди-сюди. Наці, наці, не грайся зі мною, хлопче. Я не розумію... Почав було Джейк, а потім його погляд натрапив на старий автомат, що висів на спинці крісла, і йому знову згадався старий фоке Вольф, І частини головоломки склалися докупи. Ні, я не наці, я американець, я народився вже після тієї війни. Цок-цок відпустив Джейків ніс і звідти миттю ринув потік крові. Міг би зразу сказати, я б тебе не чіпав, Джейку Чемберза. Але принаймні тепер ти знаєш, як ми тут розмовляємо. Знаєш? Джейк кивнув. Так, чудово. Тоді почнімо з простих питань. Джейк не міг відвести очей від вентиляційних град. Те, що він побачив там раніше, не зникло. То був не витвір його уяви. У пітьмі за хромованими перетинками світилися очі з золотистими обіцями. Юк. Цок-цок дав йому ляпаса, відштовхнувши його до Гешера, а той одразу ж відбив подачу. «Почалися уроки, серденько!» – прошепотів йому на вуху Гешер. «Вчися гарненько, будь дуже уважний!» «Дивися на мене, коли я з тобою розмовляю!» – наказав Цок-Цок. «Одне з двох, або ти мене поважатимеш, або я відірву тобі яйця!» «Гаразд!» Цок – очі лиховісно зблиснули. «Що гаразд?» Продираючись крізь плетево питань, Джек відчайдушно шукав слушної відповіді, і зненацька в його душі зажевріла надія. В його власній колисті сивих, відомій у Нью-Йорку під назвою «Школа Пайпера», та відповідь, що спала йому на думку, прислужилася б непогано. «Гаразд, сер, – цок-цок посміхнувся. «Гарно починаєш, хлопчику!» – сказав він і нахилився вперед, спираючись руками на стегна. «А тепер, скажи, що таке американець?» І Джейк заходився розповідати, що сили, намагаючись не дивитися в бік вентиляційних град. 29. Сховавши револьвер у кубору, Роланд взявся обома руками за кран колесо і спробував повернути. Не вдалося. Це не надто його здивувало. А от проблеми створювало. Юк стояв біля його лівої ноги і занепокоєно дивився вгору, чекаючи, коли ж Роланд нарешті відчинить двері, щоб продовжити пошуки Джейка. Але Стрілець дуже сумнівався в тому, що все буде так легко і просто. Чекати під дверима, поки хтось вийде нерозумно. Сиві можуть годинами і навіть днями не користуватися цим виходом. Поки Стрілець чекатиме, гешери з друзяками можуть зняти з Джейка живцем шкіру. Він притулив вухо до сталевих дверей, але нічого не почув. І це теж його не здивувало. Колись дуже давно він уже бачив такі двері. Відстрелити замок не вдасться і почути щось крізь них годі. Вони можуть бути одинарні чи подвійні, розташовані одні навпроти одних, а між ними порожнина. Хоча десь мусила бути кнопка, яка приводить у дію це колесо посередині і відмикає замки. Все могло б обернутися добре, якби Джейк міг дотягнутися до цієї кнопки. Роланд розумів, що сам він не входить до їхнього катету. Він підозрював, що навіть Юг більше знав про потаємне життя цього зв'язку, ніж він, стрілець. І дуже сумнівався, що Шалапут знайшов Джейка в усіх цих тунелях, де бігли брудні струмки лише завдяки своєму винятковому нюхові. Втім, він же якось промігся допомогти Джейкові перейти кордон між їхніми світами. Він бачив, і коли Джейк спробував дістати ключа, якого він впустив, то Роланд подумки послав йому імпульс. Але зараз із імпульсами треба діяти обачніше. В найкращому випадку сиві дотумкають, що відбувається щось дивне. А в найгіршому Джейк неправильно зрозуміє думку Роланда і втне якусь дурницю. І якби ж, то він міг побачити. Роланд заплющив очі і зосередився на Джейкові. Він думав про хлопчикові очі і відправив своє «ка» їх шукати. Спочатку перед ними була тільки пустка, але невдовзі почало проявлятися зображення. Обличчя обрамлене довгим білявим волоссями з пасмами сивини. У глибоких очницях, наче рубіни в печері дракона, сяяли зелені очі. Роланд швидко зрозумів, що це цок, -цок нащадок чоловіка, що загинув у повітряному екіпажі. Їхній зв'язок був цікавим фактом, але за обставин, що склалися, користі з нього не було жодної. Стрілець спробував проникнути поглядом далі, поза лице це цок, -цок прагнучи побачити решту кімнати, де тримали Джейка і людей, що там перебували. «Ейк!» – прошепотів Юк, наче нагадуючи Роландові, що зараз не час куняти. «Шшш!» – цикнув на нього стрілець, не розплющуючи очей. Але це не допомогло. Він бачив тільки розмиті плями, мабуть тому, що Джейк зосередився лише на цукцоковому обличчі, а все інше поставало в пітьмі на межі хлопчикового сприйняття. Роланд знову розплющив очі і злегка вдарив себе кулаком у праву долоню. Він здогадувався, що можна натиснути трохи сильніше і побачити більше, але так хлопчик може дізнатися про його присутність, а це небезпечно. У Гешера нюх щурів. Та навіть якщо не він, то цок-цок точно відчує. Роланд подивився вгору на вузькі вентиляційні отвори, а потім на юка. Він вже не раз міркував про те, яка розумна ця істота. Але зараз, схоже, настав час отримати доказ. Роланд потягнувся здоровою лівою рукою, просунув пальці в тих град, що були найближчі до люка, крізь який затягнули Джейка, і смикнув на себе. Грати вискочили, на підлогу посипався із ржавого пилу і сухого моху. Отвір виявився замалим для людини, але не для пухнастика шалапута. Роланд поклав грати на підлогу, підняв юка і зашепотів йому на вухо. «Піди, подивись і повертайся», – зрозумів. «Не показуйся їм на очі, просто подивися і повертайся». Юк дивився йому в очі знизу вгору мовчки, навіть не вимовляючи Джейкове ім'я. Роланд гадки не мав, чи зрозуміла його тварина, але часу думати, гадати не було. Він поставив Юка на підлогу вентиляційної шахти. Шалапут понюхав крихти сухого моху, тихенько чхнув і припав до землі, дивлячись на Роланда своїми дивними очима. Протяг ворушив його шовковисте хутро. В очах читався сумнів. «Піди, подивись, як там, і повертайся!» Пошепки повторив Роланд, і Юк розчинився в темряві, нечутно ступаючи на самих подушечках лап. Роланд знову витяг револьвер і перейшов до найтяжчого. До чекання. Але Юк повернувся швидко, менш ніж за три хвилини. Роланд видобув його з шахти і поставив на підлогу. Звір дивився на нього, витягши свою довгу шию. Скільки їх там юк, Скількох ти бачив? Певний час йому здавалося, що шалапут так і дивитиметься на нього з тривоженим поглядом. Але потім тварина непевно підняла праву лапу, випустила пазурі і подивилася на них, наче силкуючись щось згадати. І врешті-решт почала стукати пазурями по підлозі. Один, два, три, чотири. Пауза. Потім ще два рази швидко і делікатно. Випущені пазурі тихо цокотіли по сталі. П'ять, шість. Юк зробив ще одну паузу. Він розгублено опустив голову, наче дитина, що мучиться від титанічної боротьби, яка відбувається у неї в душі. Але потім підвів погляд на Роланда і останнє стукнув кіхтями по сталі. Ейк! Шестеро. Сиві. І Джейк. Роланд підхопив Юка на руки і погладив його. «Разумник!» – пробурмотів він на вухотваринці. Його переповнювали відчуття подиву і вдячності. Насправді він сподівався отримати певну відповідь, але це перевершило всі сподівання. І сумніватися в точності відповіді він не збирався. «Хороший малюк!» «Юк! Ейк!» «Так, Джейк. З Джейком біда». З Джейком, якому він дав обіцянку. І він її дотримає. Стрілець глибоко замислився. Ця дивна і дуже своєрідна здатність занурюватися в думки, поєднання сухого прагматизму і шаленої інтуїції дісталася йому від бабці, дідре божевільної. І сама ця здатність допомагала йому вижити всі ці довгі роки, навіть після того, як всі його друзі пішли з життя. Тепер від цього залежало також життя Джейка. Роланд знову взяв Юка на руки, знаючи, що Джейк, можливо, і житиме, але шалапут загине. Сумнівів у цьому майже не залишалося. Стрілець зашепотів Юкові у нашорошеного вухо кілька простих слів, раз у раз їх повторюючи. Потім підніс тваринку до вентиляційної шахти. Хороший малюк, прошепотів він. А тепер йди, зроби це, моє серце з тобою. «Юк! Ерце! Ейк!» – тихо сказав шалапут і подріботів назаду під тьму. Роланд чекав, знаючи, що невдовзі чортам у пеклі буде мало місця. Тридцять Постав мені питання, дідін з Нью-Йорка, і нехай воно буде цікавим, бо інакше ти і твоя жінка помрете. «Хай там звідки ви прийшли!» «І як на бога на таке реагувати?» Червона лампочка згасла, натомість знову зажевріла рожева. «Швидше!» – поквапив їх тихий голос маленького Блейна. «Він ще ніколи не був такий лютий! Швидше, бо він вас об'є!» Дітьмяно усвідомлював, що наполохані голуби досі тріпатять крилами по підстелу колиски і що деякі птахи попадали мертві на підлогу, розтрощивши собі голови об колони. «Що він хоче?» – засичала Сюзанна на гучномовиці на голос маленького Блейна, що ховався десь у середині. «Заради всього святого, що йому від нас треба?» Жодної відповіді. Едді відчув, що час на роздуму швидко спливає, його вже практично не залишилося. Тож він натиснув кнопку, говорить «слухайте» і швидко-швидко заговорив у динамік, відчуваючи, що під струмками стікає йому по щоках і шиї. Постав мені питання. Отож, Блейне, що ти робив ці кілька років? Навряд чи катався туди-сюди на Південний Схід, геж? А чого це так? Либонь занедужав? Відповіді не було. Тільки голуби тріпотіли крильми в повітрі. Едді вже уявив собі, як силкувався закричати Ардіс, коли в нього почали плаватися щоки і зайнявся язик. Волосся Веді на потилиці заворушилося і почало злипатися. Страх чи електрика накопичується? Швидше, він ще ніколи не був такий лютий. Хто тебе взагалі зробив? Гарячково спитав Едді, а сам подумав. Якби ж я тільки знав, що цій клятій бляшанці треба. «Хочеш про це поговорити? Тебе зібрали сиві? Та ні, мабуть, великі древні, так? Або...» Едді замовк. Блейнова мовчанка зараз відчувалася шкірою, як пара товстих рук, що обмацують жертву. «Що тобі треба?» – закричав Едді. «Що ти в біса хочеш почути?» Відповіді не було, тільки кнопки на переговорному пристрої знову сердито засвітилися темно-червоним. Едді зрозумів, що їхній час майже вичерпався. Він чув у повітрі тихе дзещання, так дирчить електрогенератор. І навряд чи цей звук був просто витвором його уяви, як би йому цього не хотілося. «Блейне!» – раптом закричала Сюзанна. «Блейне, ти мене чуєш?» Жодної відповіді. А Едді відчував, що повітря наповнюється електрикою, як миска під краном водою. Електрика боляче жалила його в ніс із кожним вдохом. Пломби в зубах зищали, як розлючені комахи. «Блейне, я маю до тебе запитання, воно досить цікаве. Слухай!» Вона заплющила очі, знавісніло тручи скроні пальцями, а потім знову розплющила повіки. «У неї нема плоті, зате є ім'я. Часом вона висока, часом низенька». Сюзанна затнулася, благально дивлячись на Едді, широко розплющеними очима. «Допоможи, я не пам'ятаю, що там далі!» Едді дивився на неї так, наче вона не сповна розуму. «Що на бога вона верзе?» Аж раптом він дотумкав, про що йдеться. Звісно, це ж ідеальний варіант. І решта загадки згадалася так само точно, як два останні шматочки стали б на свої місця у пазлі. Едді знову нахилився до гучномовця. Вона приєднується до нас, коли ми розмовляємо чи робимо вправи, і в кожній грі вона з нами. Що це таке? Хотів питання, то маєш. Що це? Червоне світло в кнопках «Команда» і «Ввести» під ромбом цифру блимнуло і згасло. Блейн не озвався, і здавалося, цій мовчанці не буде кінця. Але Едді відчув, що електричний струм, який поволі охоплював його тіло, зменшився. Звісно, це тінь. Врешті-решт відповів голос Блейна. Дуже просте питання, але непогане, геть непогане. Голос, що линув з динаміка пожвавішав і став трохи задумливий, а ще відчувалося в ньому щось інше. Втіха, жага чогось. Едді не міг визначити напевно, але точно знав, що в голосі поїзда були нотки маленького Блейна. Він знав і дещо інше. Сюзанна щойно врятувала їхні душі. Принаймні на деякий час. Він нахилився і поцілував її в холодне спітніле чоло. «Ви знаєте ще якісь загадки?» – поцікавився Блейн. «Так, звісно, ми їх багато знаємо!» – мить озвала Сюзанна. «У нашого друга Джейка є ціла книжка загадок!» «З Нью-Йорка?» – уточнив Блейн. І цього разу Едді чітко збагнув, що коїться з його голосом. Хай навіть Блейн машина, але не дарма Едді шість років сидів на героїні. Спрагу до кайфа в голосі він впізнав одразу ж. «Так, саме з Нью-Йорка!» – підтвердив він. «Але Джейка викрали. Викрадача звуть Гешер». Жодної відповіді. А потім кнопки знову засвітилися рожевим. «Так, тримати!» – прошепотів голос маленького Блейна. «Та все одно будьте обережні, він такий підступний!» І одразу загорілися червоні вогні. «Хтось із вас щось сказав?» Холодним і підозріливим Едді міг би заприсягтися, тоном спитав Блейн. Едді подивився на Сюзанну. Сюзанна відповіла йому поглядом наляканої маленької маленькою яка почула, що під ліжком у неї потай ворушиться щось страшне. «Та це я горло прочищав Блейна», – відповів Едді, ковтнув слину і витер рукою піти з чола. «Я цей во, чорт, правду кажу, я весь тримчу від страху». «Дуже мудро з твого боку. Ті загадки, про які ти говориш, вони дурні, бо я не витрачатиму час і терпіння на тупі загадки». «Здебільшого вони розумні», – сказала Сюзанна, але тривожно глянула на Едді. «Ти брешеш. Ти взагалі не знаєш, яка якість тих загадок. Звідки ти можеш. Аналіз голосу. Перевірка схеми фрикативних і стресових наголосів на дифтонах дозволяє отримати порівняно точний коефіцієнт правди неправди. Прогнозована точність аналізу становить 97%, плюс-мінус піввідсотка. На якусь мить голос замовк, а потім знову заговорив про те вже з погрозливою протяжністю, яка здалася дідо болю знайомою. Голос Гемфрі Богарта. Американський кіноактор. Один із провідних представників кіножанру Нуар. Відомий своїм амплуа жорстокої і цинічної, але шляхетної людини. Кралечко, я хочу чути тільки правду. Останній, хто спробував мене надурити, погано скінчив. На дні Сенда він скінчив. У парі бетонних ковбойських чобіт. Нічого собі, сказав Едді. Ми подолали 400 миль чи десь так, щоб зіткнутися з комп'ютерною версією Річа Літла? Річ Літл. Канадський комік-пародист. Блейна, як це так, що ти пародіюєш Джона Вейна і Генфрі Богарта? Вони ж з нашого світу, а не з твого. Тиша. Ну гаразд, на це питання можеш не відповідати, але є інше. Якщо тобі потрібна була загадка, то чого ж ти одразу не сказав? І знову відповіді не було. Лейді збагнув, що насправді вона й не потрібна. Блейн полюбляв загадки, тож перший загадав він. І Сюзанна відгадала. Вона зрозуміла, що він хоче. Якби все сталося інакше, то, мабуть, вони обоє б зараз лежали гігантськими компактними брилами вугілля на підлозі колиски лада. «Блейне?» – тривожно покликала Сюзанна. Відповіді не було. «Блейне, ти там?» «Так, загадуйте далі!» «Коли двері перестають бути дверима?» – спитав Едді. «Коли їх розчиняють. Якщо ви справді хочете, щоб я вас кудись підвіз, то будьте винахідливіші. У вас є в запасі щось краще?» «Якщо прийде Роланд, то буде», – впевнено відповіла Сюзанна. «Хай навіть у Джейковій книжці гарні загадки, але Роланд знає їх тисячі, бо він їх вивчав у дитинстві». Сказавши це, вона зрозуміла, що не може уявити Роланда малим. «Та ти підвезеш нас, Блейне?» «Можливо», – сказав Блейн. Єдді точно почув у його голосі тьмяний проблиск жорстокості. «Але щоб мене завести, вам доведеться заправити мій насос. А мій насос заправляється простими. Ззаду наперед». Тобто? Спитав Едді і подивився крізь грати на гладеньку рожеву спину Блейна. Та Блейн не відповів на це питання так само, як і на інші. Кнопки світилися яскраво помаранчевим вогнем, але великий і малий Блейн здавалося перейшли в режим сну. Втім, Едді знав, що це не так. Блейн не спав. Блейн спостерігав за ними. Блейн дослухався до їхніх схем фрикативних звуків і стресових наголосів на дифтонгах. Едді подивився на Сюзанну. «Вам доведеться заправити насос, але насос заправляється простими, ззаду наперед», – понору повторив він. «Це що, загадка?» «Ну, звісно!» Сюзанна зиркнула на трикутне вікно, наче наполовину затулине повікою, і притягнула Едді до себе ближче, щоб прошепотіти на вухо. «Це повне божевілля, Едді! Параноя, шизофренія та ще й до всього схоже маячня!» «Та я знаю», – видихнув він у відповідь. «У нас тут схибнутий геніальний монорейковий поїзд типу привиду комп'ютері, який любить загадки і рухається швидше за звук. За у світ пригод фантастичної версії польоту над гніздом Зозулі». «Ти маєш якісь догади?» – Едді похитав головою. «А ти? Щось таке вирушиться глибоко в пам'яті, але, мабуть, це щось не те». Я не можу викинути з голови те, що сказав Роланд. Хороша загадка завжди має сенс, її завжди можна розгадати. Це наче справжній фокус. Він вводить нас в оману. Вона кивнула. Едді, піде стрельне в повітря ще раз, дай їм знати, що ми досі тут. Ага, коли б знати, що вони досі там. А як ти гадаєш, Едді, вони там? Не знаю, ця загадка навіть блейнові недоснаги. Не зупиняючись і не озираючись, відповів він. 31. «Ви не могли б дати мені щось попити?» – попросив Джейк. Слова прозвучали нерозбірливо, бо хлопчик гугнявив. Слизові оболонки рота і носа швидко розпухали. У нього був вигляд хлопця, якому у великій вуличній бійці дісталося найбільше. «А вже ж!» Розважливо озвався Цок-Цок. «Могли б. Ще і як могли б. У нас тут багато напоїв, чи не так копергеде?» «А погодився високий чолов'яга в окулярах, білій шовковій сорочці й чорних шовкових штанях. Він скидався на викладача коледжа, яким їх зображали в коміксах журналу «Панч» на початку ХХ століття. «У нас тут повно різного питва!» Цок-Цок знову недбало розкинувся на своєму троні і тепер насмішкувато спостерігав за Джейком. «У нас є вино, пиво, ель і, звісно, стара добра вода. Іноді це все, що треба, аж ага, ж. Прохолодна, прозора, іскриста водичка. Як тобі? Гарно звучить, хлопче? В горлі у Джейка було сухо, наче там прочистили наждаком, і боляче поколювало. «Звучить чудово», – прошепотів він. <реш> «Аж самому пити схотілося», – сказав цок-цок, розтягуючи рота в посмішці. В зелених очах затанцювали іскри. «Принеси мені кухлика води, Тіллі!» «Чорт, не знаю, куди це поділися мої гарні манери!» Тіллі вийшла кудись через люк на дальньому боці кімнати, саме навпроти входу, через який прийшли Джейк і Гешер. Джейк провів її поглядом і облизав розпухлі губи. «Отож», – сказав Цок-цок, звертаючи погляд до Джейка. «Ти кажеш, що те американське місто, звідки ти прийшов...» «Той Нью-Йорк. Дуже схожий на лад. Ну, не зовсім. Але ти впізнаєш деякі механізми», – тиснув на нього Цок-Цок. «Клапани, насоси, таке інше. Не кажучи вже про вогнені трубки. Так, ми їх називаємо неоновими, але це одне й те саме». Цок-Цок потягнувся до нього рукою, і Джейк сахнувся. Але Велетен тільки погладив його по плечу. «Так-так, це воно!» Його очі блищали. «А про комп'ютери ти чув? А вже ж тільки...» Повернулася Тіллі, несучи в руках кухлик, і несміливо наблизилася до цок-цокового трона. Білявий гігант узяв у неї воду і простягнув кухоль Джейкові. Так, коли хлопчик потягнувся по нього, цок-цок вихопив воду в нього з-під самісінького носа і напився сам. Джейк дивився, як вода стікає цівкою з цокцокового рота і весь затремтів, Заспокоїтися, він був неспроможний. Цокцок -цок зиркнув на нього з понад краю кухля, наче згадавши про його присутність. У нього за спиною, наче школярі, що почули якийсь сороміцький жарт, криво посміхались Гешер, Копергет, Брендон і Гуц. О, і я так замислився над своєю справою, що Гет забув про тебе. Бадьоро вигукнув цоцок. Як не ввічливо з мого боку, але водичка була така чудова. Вона й зараз чудова, холодна, прозора. Він простягнув кухлик Джейкові, але Джейк не встиг узяти його, бо Цок-Цок знову забрав. А спочатку, хлопче, ти розповіси мені про двополярні комп'ютери і транзитивні схеми. Що? Джейк потай зиркнув у бік вентиляційної шахти, але золотистих очей там не було. Йому вже почало здаватися, що це все примарилося. Він знову перевів погляд на Цок-Цока, ясно розуміючи одне – води йому не дадуть, навіть мріяти про це не варто. «Що таке двополярні комп'ютери?» Цок-Цокове лице перекосила гримаса люті, і він вихлюпнув залишки води Джейкові в обличчя, розпухле і побите. «Не грайся зі мною!» – заврищав велетень. Він зірвав з руки Сейко і затрясним у Джейка перед носом. «Коли я тебе спитав, чи тут двополярна схема, ти сказав ні! Не смій казати мені, що не знаєш, коли вже дав зрозуміти, що знаєш!» «Але... але...» Джейк не міг підібрати слова. Голова в нього йшла обертом від страху і розгубленості. Краєм свідомості він розумів, що силкується злизати з губ якомога більше води. Під цим довбаним містом тисяча траханих двополярних комп'ютерів. Та що там сотні тисяч? І що? З них працює лише один, та й той вміє хіба що грати в гляньте і запускати ті бісові барабани. Мені потрібні ті комп'ютери. Я хочу, щоб вони працювали на мене. Цок-цок блискав кою майну виперед, вхопив Джейка за барки, добряче його потрусив і на підлогу. Хлопчик вдарився об торшер, перекинув його, і лампочка луснула, наостанок глухо чхнувши. Тіллі тихенько скрикнула і відступила на крок назад. В її розплющених очах стояв переляк. Копергеди Брендон тривожно перезернулися. А цок-цок нахилився, спираючись ліктями на стегна і заволав Джейкові в обличчя. Вони мені потрібні, і вони в мене будуть! У кімнаті запала тиша, яку порушував лише тихий свист теплого повітря, що надходило з вентиляційних отворів. А потім маска люті зникла з лиця Цокцока так само раптово, як і з'явилась. Її наче взагалі не було. Натомість на його обличчі розквітла чарівна усмішка. Він нахилився вперед і допоміг Джейкові звестися на ноги. Вибач, коли я думаю про всі можливості цього міста Все, що тут можна було б зробити, мене часом заносить Від душі вибачаюся, хлопче. Піднявши перекинутий кухоль, він пожбурив його в тілі Налий води, ти, стара сучка, що з тобою? Він знову повернувся до Джейка, сяючи сліпучою посмішкою телеведучого Гаразд, ти пожартував, я пожартував а тепер розкажи мені все, що тобі відомо про двополярні комп'ютери і транзитивні схеми. Потім тобі дадуть попити. Джейк розтулив рота, аби щось сказати, гадки не маючи що говорити. Аж раптом почув у голові голос Роланда. Відверни їхню увагу, Джейку, а потім натисни кнопку, яка відчиняє двері, якщо така є. Цок-цок дивився на нього пильним поглядом. Тобі щось спало на гадку, хлопче. Я такі штуки завжди помічаю. Та ж не приховуй, розкажи другові. Потіж старенького Цокі. Краєм ока Джейк помітив якийсь рух. І хоча подивитися в бік вентиляційної шахти він не наважився, а надто зараз, коли вся увага Цок-Цока неподільно належала йому, він зрозумів, що Юк повернувся і зазирає зараз у круглу кімнату. Відвернути їхню увагу. І раптом Джейк придумав. «Справді, я маю дещо на думці», – сказав він. «Але не про комп'ютери, а про мого старого приятеля Гешера і його дружка Гуца». «Гей-гей!» hey, hey. – застерігаючи вигукнув Гешер. «Про що ти, хлопче?» «А чому ти не сказав Цок-Цоку, хто насправді дав тобі пароль, гешера? Тоді я скажу, де ти його тримаєш?» Цок-Цок, вочевидь, -цок, зацікавився. Його здивований погляд перебіг із Джейка на Гешера. «Про що це він?» «Та ні про що!» – відповів Гешер, і не втримавшись крадькома зиркнув на Гуца. «Він просто прикриває свою дупу! Хоче замість себе мене посадити на гарячий горщик, Цокі! Я ж тобі казав, що він спертий! Хіба ж я не казав, а чому що... вам не зазирнути в складки його хустки?» – запропонував Джейк. «Він там ховає клапоть паперу із записаним на ньому словом. Мені довелось його прочитати, бо він навіть цього не зміг!» Цього разу Цокцок -цок розлютився не одразу... Його лице темнішало поступово, як літнє небо перед страхітливою грозою. «Дай но, Гешер, я подивлюся, що там у тебе в хустці!» Глухим тихим голосом наказав він. «Тобі ж не шкода для старого приятеля!» «То він бреше, не вір йому!» Закричав Гешер, хапаючись руками за хусткою, відступаючи на два кроки до прихистку круглої стіни. Просто над його головою світилися облямовані золотом очі Юка. Тверто лише один раз глянути йому в обличчя, і стає ясно, що це мале вперте брехло. Цок-цок перевів погляд на Гуца. Той стояв позеленілий від страху. «А ти що скажеш?» – спитав Цок-цок своїм жорстким тихим голосом. «Що скажеш, Гутер мене?» «Я знаю, що ви з Гешером старі підари, а в тебе замість голови дупа». Але ж ти не міг бути настільки тупим, щоб записати пароль від потаємних приміщень. Чи міг? Міг? Я... я тільки хотів... Пробелькотів Гудс. Стули пельку! Загорлав Гешер і кинув на Джейка погляд сповнений дикої ненависті. Ну все, Любчико, ти труп, я тобі обіцяю. Зніми хустку, Гешере, наказав цокцок. -цок. Я хочу подивитися, що там у ній. Джейк непомітно відступив у бік пульта, на якому були кнопки. Ні. Гешер міцно притис хустку до голови, наче боявся, що вона полетить геть. Хай мене грім поб'яли, ні. Потримай його, Брендоне, сказав цокцок. -цок. Брендон підскочив до Гешера, але той, хоч і не був таким спритним, як цокцок, -цок, ухилився і висмикнув з за халяви чобота, ніже вструмив його Брендонові в руку. «Ох, ти ж виродок!» – закричав Брендон від здивування і болю, коли кров рікою ринула з його руки. «Подивися, що ти накоїв!» – заврищала Тілля. «Мені що, самому все робити?» – закричав Цокцок, -цок, але радше від роздратування, ніж злості, і скочив на ноги. Гешер відступав, виводячи перед його обличчям скривавленим ножем містичні візерунки. Другою рукою він міцно притискав до голови хустку. «Назад!» – важко дихаючи проказав він. «Я тебе люблю як брата, Цокі, але якщо ти підійдеш, я шпирну тебе цим ножем у пузо!» «Ти? Сумніваюсь!» Сміючись підштрикнув його Цок-Цок. Він дістав свого власного ножа з піхови, обережно тримав його за руків'я зі слонової кістки. Всі погляди були прикуті до них двох. Джейк зробив два швидкі кроки до пульта з кнопками і потягнувся до тієї, яку, здається, натискав Цок-Цок. Гешер відступав спиною до вигнутої стіни. Лампи трубки розфарбували його побитим мандрусом лице в юродову палітру кольорів. Жовчно-зелений, лихоманково-червоний і жовтушно-жовтий. Тепер під вентиляційною шахтою, звідки за ними спостерігав юк, стояв уже Цок-Цок. «А пусти ніж, Гешере!» – розважливим тоном порадив Цок-Цок. «Ти привів хлопця, як я і просив. Якщо когось і варто підрізати за всю цю мототінь, то не тебе, а Гуца. Просто покажи мені...» І тут Джейк побачив, що Юг готується стрибнути, та зрозумів дві речі. На що зараз наважиться шалапут, і хто його на таке намовив? «Юг, ні!» – пронизливо закричав він. Всі погляди звернулися до нього, і тієї ж миті Юг стрибнув. Він вибив на тривки вентиляційні грати, вони полетіли на підлогу. Цок-цок рвучко повернувся на шум, гіюк упав йому на обличчя, кусаючи і роздираючи шкіру кігтями. Привіт. Тут вже кілька годин лишилось до прем'єри і скоро прокидатись йти на роботу, а я все ще не лягав. Тому я лише подякую силам оборони, завдяки яким я можу спокійно поспати. Довгих вам днів і приємних ночей. Все буде Україна, сонечко.